Кріт. Кроти – маленькі савці, які проводять більшість свого життя під землею. Безумовно, ти бачив характерні купи землі – кротовини, створені кротами під час риття своїх підземних ходів. Ці тварини розповсюджені в Європі, Азії і Північній Америці. Кротенята народжуються в гнізді під землею. Раз на рік самка народжує троє семеро голих безпомічних малят, самовіддано захищає і переховує їх від нападників. У кротів сильні передні кінцівки з міцними кігтями. видовжена голова, компактне тіло, вкрите густим хутром. Органи зору розвинені слабко, проте добре розвинені нюх і слух. Кріт харчується усім їстівним що потрапило у його довгі тунелі. При створенні складної системи нір і тунелів кріт викидає грунт на поверхню, утворюючи кротовини. Восени їх особливо багато, тому що молоді кроти розширюють зону проживання. Золотисті кроти зустрічаються у сухих місцевостях Африки. Вони теж ведуть підземний спосіб життя, і в пошуках їжі гриють нори у піску. Так само, як і всі кроти, вони мають дуже м'яке густе і блискуче хутро. Скринька фактів. На поверхні землі кріт збирає матеріал для гнізда. Ніс північноамериканського крота зіркорила має вирости щупальці. Кроти мають цінне хутро, і тому вони є об'єктом промислу. Пацюк. Пацюки саїдні гризуни родини мишачих. У них гострі зуби, тіло вкрите хутром і довгий голий хвіст. Пацюки живуть по всьому світу. Сірі і чорні пацюки, найбільш розповсюджені серед них. Сірі пацюки, вони ж щурі, походять з Азії. Нині їх можна знайти по всьому світі. Скрізь, де живе людина. Іноді кажуть, що на кожну людину на нашій планеті припадає один пацюк. Американські деревні пацюки – гризуни, які живуть у гніздах на деревах. Це нічні травоїдні тварини, які їдять різні злакові трави і навіть кактуси. У виводку пацюка буває від 6 до 20 малят. Самки пацюків народжують дитинчат шість разів на рік. Більшість людей з огидою дивляться на всіх пацюків. Це викликано тим, що вони переносять страшні хвороби. Крадуть і псують їжу на складах, фермах, оселях. Перепон для цих розумних тваринок майже не існує. Скринька фактів. Пацюки поширюють небезпечні хвороби. Багато людей у середні віки померло від шуми, хвороби, яку поширюють пасюки. Щурі гризуть електричні кабелі, що призводить до виходу з ладу електричних мереж.